Lan aurkitu dutenen gehiengoa hogeita bost urtez berakoa izan da. hogeita bost urtetik igorako gizonezkoen adintarte guztietan gora egin du langabeziak eta emakumezkoen artean aldiz adinean gora eginala gutxiago apaldu da langabezia. Horrela, hirurogeita hau kontratu berrietatik haaseei aurretik inoiz lan eginez zuten gazteek izenpetu dituzten bitartean hogeita amahiru kontratu erdi baino gehiago zerbitzuen sektorekoak izan dira. Gainerakoan eraikuntzan hamarla postu galdu dira, eta industrian hiru lan postuetan baino, ez du bera egin langabeziak. Datu horoko reidaukionez, 2008ak, bosteunda goita batzi langabetu gutxiago utzi ditu eskualdean. Une honetan, irunen lan egin nahi duten, lau mila bosteunda irurogoita bipertsonek, ez dute lan kontraturik joan den urtean bainoan, laureunda berroita mar gutxiago, eta ondarri bian, sortzirunda irurogoita bat dira, iaz baino, irurogoita medetzi gutxiago. Sektore ekonomikoei dagionez aldiz, eraikuntzak hirurogeitas sei lanpostu berri, arrantza eta nekazaritza hamar lanpostu, industriak hirurogeitame zortzi eta zerbitzuen sektoreak hirure da zazpi lanpostu berri ekarri ditu.